Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Wassalatu wassalamu ala sayyidu mursalinu ala alihi wa sahbihi Wa muntabi'ahum bi'isadun ilayin middin Pada kesempatan siang yang berbahagia ini Kembali kita dipertemukan di udara dalam kajian ilmiah edisi siang Dan pada kesempatan ini kita akan simak satu materi kajian ilmiah Secara langsung yang insyaAllah akan disampaikan adalah al-usat Al-Fisham Assalamualaikum warahmatullahi taala. Alhamdu lillah jazilul studio dan pada siang ini kita akan simak satu tausiah dan pada nasihat yang akan sangat bermanfaat berkenaan dengan apa yang menyemarakkan seorang muslim dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan dan bagaimana qudwah salafus saleh terutama dari ulama para salafus saleh dalam mengisi hari-hari mereka di bulan Ramadan. Dan pada penghujung kajian akan E, simak juga bagaimana perkembangan dakwah dan keadaan di Kota Padang di mana tempat beliau berdakwah langsung saja kepada Ustaz Falihatul Fabal Masykur dan Majur ma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <Sess> warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu Allah wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ikhwani wa akhwati qom muslimin dan muslimat para pendengar radio Puji syukur tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karuniaNya kepada kita. Di antara nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur, nikmat kesehatan. Di mana Allah Subhanahu Wataala memberikan kepada kita kesehatan dan umur sampai saat ini dan tidak lama lagi akan datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan dan diberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan tersebut. Selanjutnya salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atakum Ramadan syahrul mubarak. Faradallahu alaikum siyamah Rasulullah mengatakan Telah datang kepadamu bulan Ramadhan Bulan yang penuh berkah Allah telah mewajibkan Atasmu pelaksanaan puasa padanya For muslimin dan muslimat Para pendengar radio roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Mari kita bersama-sama Untuk bisa mendengar Mempelajari bersama Berilmu untuk amalan yang akan kita laksanakan Tentang Bulan Ramadan yang penuh berkah ini Kita mempersiapkan diri Mempersiapkan bekal Sehingga kita bisa Memanfaatkan waktu-waktu Pada bulan Ramadan ini Dengan sebaik-baiknya Ramadan adalah bulan uh, Syahrul Quran Bulan Al-Quran Kenapa pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Bulan Ramadan merupakan syahrut taubat wal maghfirah. Bulan taubat, bulan pengampunan dan bulan penembus dosa-dosa dan uh, kejelekan-kejelekan kita. Maka hendaklah kita memahami dan merasakan bahwa ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana pada bulan itu Allah buka akan seluruh pintu-pintu sorga dan Allah tutup pintu-pintu api neraka. Pada bulan itu terdapat malam lelet, pada bulan itu terdapat, pada, uh, terdapat satu malam di mana malam itu lebih baik dari seribu bulan. Bulan Ramadhan merupakan bulan kedamaanan Bulan kita memberikan kebaikan kepada orang Dan bulan Ramadhan merupakan bulan yang uh, doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Dengan kutamaan-kutamaan Ramadhan ini Allah SWT mengatakan Syahrul Ramadhan Al-ladhi unzila fihi Al-Quran Hudah linnasu bayinati minal hudah al-furqad Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan berikan penjelasan antara huda tentang penjelasan tentang huda petunjuk wal furqan pembeda antara hak dan yang batil. Maka kekhususan-kekhususan bulan Ramadan yang telah kita sebutkan sebagiannya merupakan keutamaan bulan Ramadan. Dan sebenarnya Keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak sekali Di antaranya adalah Bau atau aroma mulut orang berpuasa Lebih baik di sisi Allah SWT Lebih harum di sisi Allah SWT Dari aroma kasturi Dan Allah uh, malaikat Meminta ampunkan kepada orang-orang yang Meminta ampunkan kepada Allah Untuk orang-orang yang berpuasa Sampai mereka berbuka puasa Allah Subhanahu wa taala seribu bulan mengampuni bulan Ramadan orang-orang yang berpuasa pada akhir malam dari bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa' minan nar orang-orang yang diselamatkan dan dimerdekakan dari api neraka Wa dalika kula laylatin min Ramadhan Itu adalah setiap malam dari bulan Ramadhan Maka, wahai saudaraku Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah Bulan memiliki keutamaan ciri-ciri yang sangat-sangat utama Maka hendaklah kita mempersiapkan diri Untuk menghadapi bulan ini Dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat Amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini sangat banyak sekali Di antaranya adalah puasa Rasulullah SAW bersabda Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kullu amal ibn Adam lahu Alhasanatu bi'ashir amthaliha Ila sab'um mi'at dha'fin Yaqulu Azza wa Jal Illa siyam Fa innahu li wa ana ajzi bih ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كتر رسول setiap amalan ibnu adam ini baginya bagaimana baginya pahalanya alhasanatu bi ashr amsalha setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ila 700 dhu'f sampai 700 kali lipat lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman illa as kecuali puasa fa innahu li sesungguhnya puasa itu adalah untukku wa ana ajzi dan akulah yang akan membalasnya ini menunjukkan bahawa pahala puasa itu sangat besar, lebih dari pahala amal Ibn Adam yang disebutkan sebelumnya. Kenapa? Tara kashwatahuatuaamhu sharabahu minajli. Karena dia dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, Meninggalkan minumannya, karena aku. Yakni Orang yang tidak memperut, menterut, memperturutkan hawa nafsunya, hawa nafsunya pada siang hari Ramadan Tidak makan pada siang Ramadan Tidak minum pada siang Ramadan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Lisa'i min farhatan Bagi orang yang berpuasa itu Dua kegembiraan Farhatun inda fitrihi Kegembiraan ketika dia berbuka Orang Orang yang berpuasa sangat-sangat merasakan kegembiraan pada saat akan akan berbuka menunggu saatnya azan maghrib kemudian ketika mendengar azan maghrib dia begitu gembira ini bisa sangat bisa kita rasakan wa farhatun 'inda dan dia bergembira ketika dia ketemu dengan robnya wala khufufa saim sungu aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dari dari wangi musk dari aroma kasturi Rasulullah SAW juga bersabda man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma min zambih Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan Imanan Dan ihtisab Gufiralahu ma taqadda zambih Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu Apa arti imanan Dan apa arti ihtisaban Ibnu Hajar dia mengatakan Imanan Ay tasdiqan Bi wa'adillahi Mengimani telah mempercayai dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa Wahtisaban talaban lil ajr wa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jadi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena dia mengimani Janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa dan mengharapkan pahala dari amalan yang dilakukannya itu maka diampuni ampuni dosa-dosanya terbeladu. Akhraj al-Bukhari Muslim, dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim. Maka tidak diragukan lagi bahwa pahala yang akan didapatkan itu sangat banyak. Tidak akan hanya, eh, Tidak akan didapatkan oleh orang yang hanya Menahan dirinya dari makan dan minuman saja Akan tetapi Dia juga menahan dirinya Dari hal-hal yang bisa merusak Puasanya Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Al-Quran al, al Bukhari Malam yada'a qawla'z-zur wal'ama' lebih Falaysa lillahi hajatun Fi ayyada'a ta'amah wa syurabah Siapa yang tidak Meninggalkan perkataan bohong Apa arti bohong? Bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan realita Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong Dan tidak meninggalkan Perbuatan bohong yakni Penipuan Penggelapan Allah tidak membutuhkan dan tidak memerlukan Pada perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman Artinya Orang yang berpuasa Yang dia tidak makan dan tidak minum Lalu dia tetap juga melakukan perkataan bohong Termasuk kesaksian bohong Tetap juga melakukan perbuatan bohong Termasuk penipuan Ya Maka puasanya tadi atau makanan dia menahan dirinya dari makan tadi tidak akan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sawm junnah Puasa itu perisai Fa'idha kana yaum saum ahadukum fala yarfuth wa la yas wa la yafsuq wa la yajhal Fa insa bahu ahadun أو قَالَ لَأُفْسَرَ بَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي مُرْءٌ صَائِمٌ. Jika seorang pada hari dia berpuasa, dia tidak berkata keji, dia tidak melakukan kefasikan, dia tidak melakukan kejahilan. Apabila ada orang yang menjelekinya, mencacinya, hendaklah dia mengatakan aku adalah orang yang sedang berpuasa. Maka ini menunjukkan, wahai hamba Allah yang dimiliki Allah subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa, maka hendaklah pendengaran kita, penglihatan kita, lidah kita ikut berpuasa. Seluruh anggota tubuh kita juga ikut berpuasa. Janganlah kita jadikan hari puasa kita dengan hari tidak puasa itu sama. Maka oleh kerana itu, orang yang mengharapkan pahala dari Allah dalam puasanya tentu dia akan bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Dia akan serius. Dia akan tetap menjaga dirinya bagaimana puasa ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Di antara amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan adalah al-qiyam. Menegakkan malamnya. Man Qama Ramadana imanan wahtisaban Gufir Allahumma taqadamu mizambih Siapa menegakkan Ramadhan Imanan wahtisaban Dia mengimani Dengan janji yang Allah berikan Wahtisaban dan mengharakan pahala Gufir Allahumma taqadamu mizambih Maka diampun dosa-dosa yang telah berlalu Akhirnya di Bukhari Muslim Di Bukhari dan Muslim kita lihat orang-orang hambaul -orang Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan terasifannya dalam surah Al Furoqan, wala Dina yabituna li Rabbihim sujudah wa qiyama. Jadi yani orang-orang yang pada malamnya sujud dan berdiri untuk rob mereka. Qiyamul Lail. Menegakkan malam itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala dia mengatakan, la tada qiyam la tada qiyamal lail. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yadahu. Fakana ketika dia Wakana jika merat atau kesel, shalat qaadah. Rasulullah SAW dia sesungguhnya Rasulullah tidak meninggalkannya apabila dia sakit atau kurang bersemangat. Beliau shalat dalam kondisi duduk. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan dia mengerjakan shalat pada malam hari. Dengan bilangan, dengan bentuk yang Masya Allah Sampai Apabila sudah pertengahan malam Dia bangunkan istrinya keluarganya Untuk solat Lalu dia mengatakan kepada mereka As-salah, as-salah Solat, solat Katanya Lalu dia mengatakan Wa'mur ahlak bis solati wastabir alaiha La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu liltaqwa Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan solat dan bersabarlah atasnya Kami tidak meminta kepadamu rezeki kamillah yang akan memberimu mu rezeki wal kesudahan itu bagi orang yang Bertakwa Ibnu Umar juga membaca ayat ini Osman bin Affan Radiyallahu tal'an Juga Mengucapkan uh, Ayat ini Kemudian Ibn Abi Hatim Dia mengatakan Wa innama qala Ibn Umar Busanya ibnu Umar ini mengatakan itu lakukan terus solatnya Amirul Mukmininah Uthman bin Laili wakrawati hatta annahurubamma Qur'an Qur'an an firqa ah. karena saking banyaknya Uthman bin Affan ya Amirul Mukminin Uthman bin Affan banyaknya dia solat pada malam itu sehingga bacaannya ya, yang panjang Sehingga katakan uh, Terkadang dia membaca Al-Quran itu Dalam satu rekaat Qiyamul Lail Menegakkan solat Dianjurkan kita Untuk melaksanakan solat itu Kerana Rasulullah SAW Melaksanakan solat Qiyamul Lail Juga pada uh, Solat tarawih pada bulan Ramadan itu Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Menqama ma', imam, ma, ma imamih, hatta yang sarif kubalau qiyamulaila." Dua-dua yang diwakilkan oleh ashab sunan, siapa yang mengerjakan Salat bersama imamnya, iaitu maksudnya adalah tarawih, hatta yang sarif. Sampai imam itu selesai Maka ditulislah baginya Qiyamul Laylah Ditulis baginya Solat malam Ya Menegakkan malam Maka Bulan Ramadhan ini Kita melaksanakan tarawih Dan hendaklah kita jangan bermalas-malas Untuk menghadirinya Untuk mengerjakannya. Kita melaksanakannya dengan uh, Imam Sehingga Kita bisa Mendapatkan Nilai Dari uh, Ibadah Yang sempurna Kalau kita lihat Apa yang dilakukan oleh Salaf para sahabat mereka itu Solat pada malam Ramadhan itu Panjang sekali Sewa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Bakar Qal Sama'atu Abi ya'ul Kunna nansarifu fi Ramadhan Minal qiyam Fanista'ajilul khadam Bitra'ami mukhafat al -fajri. Kami pada bulan Ramadhan selesai dari solat malam, iaitu yani solat rawih dari Qiyam. Jika stajilu kham, jika stajilu khamu betul, maka pembantu cepat-cepat menghadirkan makanan, maka fatahul fajr. Khawatir datangnya terbitnya fajar. Dari Sa'id bin Yazid dia mengatakan Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamimid Dari Untuk Salat Mengimami jamaah pada bulan Ramadhan Maka dia Membaca Maka'an al-kari'i yaqra'u bi mi'ain membaca Yang membacanya imam itu membaca Dua ratus ayat Ya Dua ratus ayat itu dalam satu raka'at Hatta Hattakunna na'tamidu ala al-aswa Qiyam Sampai kami Menyandar Ketongkat Karena saking panjang atau lamanya Berdiri Wama kunna nansarif Illa fi furu'il fajr Tidaklah kami Selesai Dari solat itu Kecuali Sudah dekat fajar. Itu diantara Gambaran-gambaran bagaimana mereka itu Melaksanakan Solat Malam pada bulan Ramadan mana mereka Melaksanakannya Dengan serius Dan panjang, lama Nah, hendaklah kita juga Merasakan Nyakmatnya kita membaca Uh, solat malam sehingga betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita itu. Di antara amalan yang bisa di, kita lakukan juga pada bulan Ramadan adalah sedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan dan beliau lebih dermawan pada pada bulan Ramadan. Kedermawan beliau dengan saking dermawannya beliau melebihi dari setiapan angin. Maka hendaklah kita juga memperbanyak kedermawanan kita pada bulan Ramadan. Sehingga kita bisa ee uh, Memperbanyak sedekah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdal sadaqati Sadaqatun fi Ramadhan." Akhrajah al-Tirmidzi an Anas. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Adisni doa tak leh Imam Tirmidzi dari Anas. Zaid bin Aslam riakan dari bapaknya. Qal: "Samitu Umar bin Khattab yaqul, Aku mendengar Umar bin Khattab berkata, 'Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah." Wa wafaqa dhalika malun 'indi. Beliau mengatakan ah, kebetulan ya hal itu ada harta di sisiku. Aku miliki harta katanya. Faqultu al-yawma asbaqu al-yawma asbaqu Abu Bakr in sabaqtuhu yawman. Dia mengatakan pada hari ini aku akan mendahului Abu Bakar jika aku mampu ya mendahulunya satu hari ya qala fajitu binisfi mali lalu aku membawa separuh dari hartaku faqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata rasulullah keparaku maa abqaita li ahlik apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu qala faqultu mitlahu. lalu aku mengatakannya sama dengan yang aku berikan Wahai Abu Bakrin, beku lima indahu. Lalu datang Abu Bakar dengan seluruh harta yang dimilikinya. Fakal Rasulullah Sallam, Ma Abu Qayyitulahum, apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Kaula Abu Qayyitulahum Allah wa Rasulnya. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Kultu lalu Umar bin Khattab dia mengatakan, La usabiquka ila shayin abada. Dia mengatakan Aku tidak akan bisa bersaing denganmu Pada sesuatu pun juga Kita lihat Bagaimana sahabat Berpacu Di dalam beram, Beramal Berpacu dalam sedekah Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Anhumah Adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini Sahabat Rasulullah Rasulullah SAW yang sangat dicintainya Bagaimana mereka saling berpacu Saling uh, lebih mendahului Untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak Imam Syafi'i dia mengatakan sebagaimana yang dikatakan Rajab. oleh Ibn Rajab Wahibbulirrajuliziyadatabiljudi fi syahir Ramadan Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai seseorang untuk menambah kedermawanannya pada bulan Ramadan. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hajati nas fihi ila masalihim. Karena kebutuhan manusia pada bulan Ramadan itu untuk keperluan mati. وَلِتَشَغُلِينَ لِوَلِتَشَغُلِ minhum, مِّنْهُمْ بِسَّوْمِيُسْيَامْ أَنْ مَكَاسِبِهِمْ Karena mereka sibuk atau kebanyakan dari mereka itu sibuk dengan puasa dan solat sehingga tertinggal atau frekuensi untuk mencari nafkahnya itu berkurang. Maka dengan memberikan kederma orang yang banyak uangnya diberikan kederma, kedermawanannya Sedekahnya pada orang-orang yang tidak mampu Pada bulan Ramadan itu sangat membantu mereka Puasa adalah kewajiban bagi setiap Muslim Orang kaya, orang miskin Wajib dia berpuasa Maka Hendaklah Orang yang Banyak hartanya Dia merasakan bahwa tidak ada beban sedikit pun dia berpuasa Dan hartanya semakin banyak Tidaklah dia memberikan kepada orang-orang Yang Kehidupannya sangat sederhana Kita lihat orang-orang kuli Kuli kasar misalkan Dia baru bisa mendapatkan upah Ketika dia mengangkat barang-barang kita Tenaga mereka dikuras Keringat mereka bercucuran kalau mereka lakukan hal yang sama pada bulan Ramadan boleh jadi mengakibatkan mereka tidak akan puas, akan menyebabkan frekuensi dari uh, pekerjaannya akan berkurang sehingga pendapatannya pun berkurang. Maka hendaklah orang-orang yang memiliki harta, orang-orang memiliki kelapangan, dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Man ya sarahanmu ashirin, ya sarallahu lufi dunya wal akhirah. Siapa? Yang memudahkan orang yang susah maka Allah akan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu taalaan beliau berpuasa dan beliau tidaklah berbuka puasa kecuali bersama orang-orang miskin jika keluarganya menghalanginya jika keluarganya menghalangi mereka. Menghalangi orang-orang miskin ini datang ke rumahnya Atau meminta ke rumahnya Dia tidak mau makan malam Apabila datang seorang yang meminta Sementara dia sedang di hadapan makanannya Maka dia ambil Jatah makanannya itu Dia berdiri Dia berikan kepada orang yang meminta Ketika dia kembali Ke hidangan keluarganya Tahunya keluarganya sudah selesai makan Tidak ada yang tersisa lagi Lalu Ibnu Umar itu Yusbihuswaiman Dia Paginya dilanjutkan puasa Sementara dia tidak makan sedikit pun pada malam itu Yunus bin Yazid dia mengatakan Karena Ibnu Syihab Iza dakhal Ramadan fainama huwa tilawatul quran wa it'amut tuam bahwa Ibnu Syib apabila datang Ramadan hari-harinya pada bulan Ramadan itu hanya membaca Al-Qur'an atau memberi makanan memberi orang makan ini menunjukkan kedermawanan karena yang mereka contoh itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad bin Abi Sulaiman di bulan Ramadan 500 insan Dia memberikan pembukaan Atau memberikan uh, Perbukaan, bingkisan perbukaan Kepada orang-orang pada bulan Ramadan Sebanyak 500 orang Lalu وَإِنَّهُ كَانَ يُعْطِيهِمْ بَعْدَ الْعِيدِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِيَةٌ مِيَةٌ جِرْهَمْ Setelah hari Eid beliau kasih mereka-mereka tadi masing-masing mereka itu seratus jirham ini adalah contoh dari apa yang dilakukan oleh salaf Ula ulama terdahulu para sahabat Bagaimana mereka betul-betul memberikan kedermawanan pada bulan Ramadhan sehingga mereka mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedermawanan ini termasuk dalam memberikan makanan, sebagaimana telah dicontohkan tadi. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadhan adalah bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran bersungguh-sungguh membaca Al-Quran karena bulan Ramadhan ini ada bulan syahrul Quran Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadhan maka hendaklah kita memperbanyak baca Al-Quran kita, uh, bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quran ini adalah momentum yang baik bagi kita untuk bisa belajar membaca Al-Quran Kalau seandainya kita malu Karena sudah dewasa Belum bisa baca Al-Quran Kita bisa undang Seorang ustad Yang bisa mengajarkan kita Al-Quran Kita belajar Mungkin di kantor atau mungkin Tempat di mana Kalau kita malu dengan anak-anak Kita khususkan tempat tersendiri Kita belajar Kita tahu Al-Quran ini Adalah Pedoman hidup Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim zalikal kitabul la rib fi hudallil muttaqin. lam min itu kitab tidak ada keraguan dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Bagaimana Al-Qur'an ini bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau seandainya Al-Qur'an ini tidak pernah kita baca? Maka momentum yang sangat baik sekali. Bagi kita untuk bisa belajar untuk membaca Al-Quran Seorang hamba muslim Tidaklah dia Memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini Kita lihat Rasulullah SAW Setiap malam Dia perdengarkan Jibril atas bacaan Al-Qurannya Ini ada Rasulullah SAW. Bagaimana para Sahabat yang lain kita lihat Ustman bin Affan, Ustman bin Affan menamatkan Al-Quran pada setiap hari sekali. Yang lain. Abraham uh, dari Ibrahim katakan, kan Al Aswad bin Yazid yaitum Al Quran, di Ramadhan di kllilaitin. Aswad bin Yazid dia men menamatkan Al Quran pada bulan Ramadan setiap dua malam. Sa'id bin Jubair Sebagaimana dari riwayat Wiqab bin Izi bin Iyas, dia menamatkan Al-Quran itu antara solat Maghrib dan Isya pada setiap bulan Ramadan dan mereka mengakhirkan solat Isya. Ya, batas akhir solat Isya itu adalah Muntasful Layl, Aunis Furl Layl, iaitu separuh malam. Kan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Walid bin Abdul Malik Adalah Khalifah Seorang pemimpin Kita lihat bagaimana dia Seorang pemimpin Terhadap Al-Quran pada bulan Ramadhan Yakhtimu kulla thalathin Dia menghatam Al-Quran sebanyak tujuh kali Ya tujuh belas kali Pada bulan Ramadhan Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman Buasanya Imam Syafi'i yakhtamul Quran fi syahr Ramadan 60 khatmah Dia mukhatam Al-Quran pada bulan Ramadan adalah 60 kali Ya, 60 kali dia meng menghutam Al-Quran Itu ada Imam Syafi'i Ulama-ulama dahulu Mereka Meninggalkan Kegiatan-kegiatan mereka Yang uh, Di antaranya adalah uh, Pengajian misalkan Itu mereka meninggalkan tapi mereka Menseriuskan membaca Al-Quran Imam Ahmad Dia menutup bukunya Lalu dia mengatakan Hada syahrul Quran Ini adalah Bulan Al-Quran Imam Malik bin Anas La yufti wa la yudarris Fi Ramadan dia tidak mengeluarkan dia tidak berfatwa dia tidak mengeluarkan dia tidak mengadakan eh, pelajaran pada bulan Ramadan. Wa dia mengatakan hadza syahrul Quran. Ini adalah bulan Al-Quran. Ada seorang ketika dia datang ihtidar Ya, sekarang termau datang anaknya, anak-anaknya menangis. Lalu dia mengatakan kepada mereka, لا تبقو والله لا كنت كنت اختم في رمضان في هذا المسجد عند كل سارية عشر مرات. و كان في المسجد سبع ساريات اي ختم أربعين مرة في رمضان. Dia mengatakan janganlah kalian menangis demi Allah. Sungguh aku telah Namatkan Al-Quran pada bulan Ramadhan Di masjid ini Setiap tiangnya 10 kali Di dalam masjid Ada 4 tiang Berarti dia menamatkan Al-Quran 40 kali Karena salaf as salih sebagai salaf as salih Dia menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran Lalu ada seorang muridnya lewat dan dia mendengar bacaan gurunya yang selalu mengulang-ulang. Innaaladin amanu amalus sawalihat, saj'alahu ja alrahman wudah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal sawalah, maka Allah subhanahu wa taala akan jadikan bagi diri mereka itu wudah ya kasih sayang lalu dia mengulang-ulang bacaan ayat ini sampai terbit fajar lalu besoknya muridnya tadi setelah salat fajar pergi menemui gurunya dan dia tanyakan apa yang dia lihat lalu apa kata gurunya ustur alayya ma rait Tutuplah Rahasiakanlah Apa yang telah kamu lihat Lalu Dia mengatakan Aku akan menutupnya Aku akan merahasiakannya Selama kamu hidup Akan tetapi tolong ceritakan Kenapa hal ini Lalu dia mengatakan Andamakuntu Oradiduha Naza lqalbi ludd, al-ladhi bayna abdu wa robb, faakhthu ataladz al-dalik luddat. Aku lama krratul ayat, zadd al-dalik Dia mengatakan, ketika aku mengulang-ulangi bacaan ayat ini, turunlah pada hatiku kasih sayang, yang mana kasih sayang antara hamba dengan Rabbnya lalu aku mulai merasakan kelezakan dengan kasih sayang itu semakin aku mengulangi ayat itu, semakin bertambah kasih sayang pada diriku atau pada hatiku begitu ulama dan salafus salih memperbanyak bacaannya membacaan al qurannya pada bulan Ramadan lalu bagaimana dengan kita Tidaklah kita ini Memperbanyak bacaan kita Dalam Al-Quran Dimanapun kesempatan yang kita uh, Dapatkan Di kantor Ketika kita sudah tidak ada pekerjaan lagi Kita baca Al-Quran Malam hari Itu sebaik-baiknya kita membaca Al-Quran Jika kita telah sulat tarawih Lalu pada malamnya kita bangun banyaklah baca Al-Qur'an sehingga kita betul-betul menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan yang sepenuh berarti bagi kita dengan penuh ibadah. Di antara amalan yang bisa kita lakukan juga adalah itikaf. Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beritikaf pada setiap Ramadan Sepuluh hari terakhir. Pada tahun beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau beriktikaf 20 hari diiktikaf merupakan ibadah-ibadah merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita berada di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan zikir, membaca Al-Qur'an, salat sunat sehingga betul-betul kita menjalankan itikaf itu dengan baik. Itikaf adalah 10 hari terakhir dengan harapan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka dengan kita beretikaf Memberikan peluang yang besar bagi kita untuk lebih konsentrasi beribadah Ketiba kita berada di rumah kita Kita akan disibukkan Oleh bermacam-macam kesibukan Sulit kita akan bisa meneruskan konsentrasi ibadah kita ketika anak kita meminta ini dan itu Sehingga akan terputus lagi konsentrasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah juga yang bisa kita lakukan adalah umrah pada bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umrah di Ramadan ta'dul ta hajjah." Umrah pada bulan Ramadan sama nilai dengan haji. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Hajjatan ma'i." senilai dengan satu, haji bersamaku merupakan satu kegembiraan orang yang melaksanakan haji bersama Rasulullah perasaan ini tidak bisa lagi langsung dengan fisik Rasulullah tetapi pahalanya bisa kita raih dengan kita melaksanakan umrah pada bulan Ramadan maka bagi orang yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki adalah kita mempersiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan umrah pada bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak kemudian bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr Wa wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadr khairun min alf shahr sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar apa yang kamu ketahui dalam malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Ini dalam surah Al-Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban wughfira lahu ma taqaddama Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, mengharap iman kepada janji Allah dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa dosa yang telah berlalu. Hadis dikeluarkan Bukhari Muslim. Nabi SAW selalu berusaha mendapatkan malam Laylatul Qadr. Beliau memerintahkan sahabatnya untuk betul-betul berusaha mendapatkan malam Laylatul Qadr itu. Beliau membangunkan istrinya untuk malam-malam 10 hari terakhir untuk agar mereka mendapatkan malam Laylatul Qadr. Maka Rasulullah SAW mengatakan Yani carilah malam-malam Laylatul Qadr itu Pada malam-malam yang ganjil Maka hendaklah Kita Berusaha semaksimal mungkin Untuk bisa mengkesentrasikan diri kita untuk Bisa beribadah lebih Optimal pada malam lailatul qadar itu dan malam lailatul qadar itu tetap setiap bulan akan ada pada 10 hari terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala para pendengar yang dimuliakan Allah mudah-mudahan amalan-amalan yang telah kita sebutkan ini adalah bagian kecil dari amalan-amalan masih banyak lagi amal-amal yang bisa kita lakukan dengan catatan asalkan amalan itu sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Terakhir adalah berdoa ketika kita berbuka puasa. Karena doa orang yang berbuka puasa itu atau doa orang yang uh, berpuasa. Ketika dia berbuka puasa itu Tidak tertolak Maka kesempatan bagi kita untuk Banyak doa, banyak beristighfar Kemudian juga termasuk Pada pertiga malam terakhir Sepertiga malam terakhir Karena Allah Subhanahu Taala mengatakan Hal min sa'ilin fa'utih Hal min mustaghfir fa'ughfir lahu Apakah ada orang yang meminta akan aku beri Apakah ada orang yang meminta ampun Pasti akan aku ampuni Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surat Dariyat Beristighfar pada waktu-waktu sahur Wabil asharihum yastaghfirun Pada waktu sahur Ya ini separuh, sepertiga hari ter malam terakhir Mereka itu meminta ampun Maka oleh kerana itu Kesempatan-kesempatan yang banyak dan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk perbanyak ibadah kita, perbanyak uh, doa kita, perbanyak tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini dengan baik. Wallahu taala Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Wa Jazakallahu khairan yang menyampaikan kepada Ustaz Al Ustaz El Fisyam. Atas tausiyah dan Beberapa perkara yang penting yang Bisa kita amalkan di Sepanjang bulan Ramadan yang insya Allah akan Datang menghampiri kita dan kita mohon Kepada Allah disampaikan kepada bulan tersebut Selanjutnya kami akan berikan Kesempatan bagi anda untuk bertanya secara, secara langsung dalam kajian ini Bagi anda yang mungkin terlewatkan Beberapa poin penting atau ada yang ingin Anda sampaikan berkenan dengan Ibadah di bulan Ramadan Anda bisa menghubungi di 021 823 -6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543 Silahkan Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Ibu Yusuf di Tanggrang Silahkan Ibu Yusuf Eh, saya mau tanya Saya seorang ibu yang senang menyusui tapi suami saya benar saya berpuasa. Tangan saya agak berat sih, karena posisi terakomisi. Itu bagaimana? Sama satu lagi, apabila saya membayar si dia, apakah uangnya boleh saya kasih ke orang tua saya untuk apa namanya memasak berbuka puasa? aja. terima kasih sama ikut. Alhamdulillah. Ibu yang menyusui jika dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa Disebabkan mungkin memberatkan dia untuk berpuasa Dikhawatirkan boleh jadi khawatir pada dirinya atau pada anaknya Menurut riwayat dari Ibn Abbas Dia mengatakan Adapun ibu yang menyusui atau hamil Maka boleh dia tidak berpuasa dan cukup dia membayar fidyah Dan tidak perlu lagi mengkhodaknya ini riwayat dari Ibn Abbas Dan kita berikan makanan jangan, jangan beri uang Kita beri makanan untuk sekali makan Apakah nanti setelah Ramadan Kita undang misalkan 30 orang fakir miskin Kita kasih dia makan sekali makan Atau kita bagi-bagikan Kita beli 30 bungkus nasi Kita bagikan kepada fakir miskin dan uh, itu jadi tidak kita berikan kepada uh, kepada uh, ke, uh, tidak kita kasihkan uang gitu. tapi adalah makanan wallahu aalam. Baik, jasa ke akhirat saya benar. Kembali kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Dengan Fauzan. Dimana? Di Depok. Selamatkan, Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, mau bertanya, dulu ada teman saya yang sedang berpuasa, kemudian dia sengaja eh, pengen menerima istrinya, eh, dia membatalkan puasa dulu, kemudian terima. Apakah itu hukumannya sama dengan orang yang sedang berpuasa? Atau bagaimana Ustaz? Hukumannya biasanya membayar kafarat atau puasa dua bulan berturut-turut ber Hukumannya sama atau gimana? Ustaz? Baik, itu saja Pak? Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tafatul, Ustaz. Ya, sama saja orang yang apakah dia berbuka dahulu Kemudian dia berjimak kepada at istrinya Atau dia sedang puasa langsung dia menjimak istrinya pada siang bulan Ramadan Itu adalah hukumnya sama dia tetap membayar kafarah uh, kafarah yang pertama dia berurutan yang pertama uh, memerdekakan budak kalau tidak mampu dan ini sulit untuk cari yang kedua adalah uh, membayar 60 orang fakir uh, uh, yang yang yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, kalau dia tidak mampu maka dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, dia enggaklah uh, melakukan kafarat itu. Uh, sehingga uh, dosanya itu bisa uh, uh, dihapus dengan kafarat ini. Wallahu alam. Paham? Walaupun dengan faktor kesengajaan sih, guys. Walaupun dia memang niatnya hmm. tadi berbuka itu adalah untuk berbohong badan dengan istrinya. Hmm. Nah, berbeda dengan orang kalau seandainya kedua-duanya adalah orang musafir. Dan dia musafir Tidak diwajibkan dia untuk berpuasa Jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan yang ketiga Sebelum kita angkat dari pesan singkat Tafobal di 021-823-6543 Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana pak? Dengan Abu Yusuf di Gorontalo. Gorongkalo eh, silakan Abu Yusuf Ya saya mau tanya pak Eee uh... Ini ada orang tua saya ketika masa mudanya beliau ini rajin ibadah melaksanakan puasa, sholat. Nah, sekarang memasuki usia 78 tahun. Orang tua saya ini sudah mulai mengalami kabur pandangan dan pikun. Apakah orang seperti ini masih wajib puasa atau cukup dengan berbidayah? Baik. <tuh> Jadi mohon dijelaskan. Hmm. Kemudian masih bisa sekali lagi. Insaflah. Iya, saya mau tanya mengenai solat witir Kalau kita melaksanakan yang dua-dua rakaat, apakah witir itu bisa dilaksanakan dengan dua, dengan kemudian satu rakaat? Atau tiga sekaligus gitu. gitu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ia. Ya, Adapun orang tua kita yang berumur tujuh tahun, kadang-kadang dia pikun, dia tidak bisa melihat. Kadang-kadang dia uh, apa namanya uh, biasa normal ya. Uh, kalau seadanya dia tidak mampu secara fisik dia melaksanakan puasa, maka kita membayar fidyahnya. Ya, Selagi dia adalah orang yang masih normal Kemudian e, artinya e, Fisiknya saja yang tidak bisa e, Menahan puasa Sehingga e, Dia e, membayar fidyah Sama dengan orang yang e, Sakit Sepanjang tahun dan tidak bisa dia Berpuasa maka dia harus membayar Fidyah e, Adapun pun witir Witir itu Uh, bisa dengan dua-dua dua, dua, uh, dua rekait tambah satu atau tiga rekait sekaligus. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh uh, Syekh bin Ustaimin dalam uh, Syarah al mumti Namun yang uh, lebih baik lebih banyak itu adalah dua ditambah satu. Jadi surat rawi nya delapan rekait, kemudian witernya nya tambah dua, kemudian satu rakan. wallahu aalam. Eh jazakallahu Demikian Nabi Yusuf digarantalu, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antaranya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan berkenaan dengan uh, membaca Al-Qur'an. Tadi disampaikan bahwa para ulama salaf sangat uh, bersemangat dalam mengkhatamkan Al-Qur'an Al-Karim. Beberapa pertanyaannya masuk, apakah uh, mana yang lebih utama untuk membaca Al-Qur'an al, al tanpa memahami maknanya? atau membaca terjemahannya, ya artinya membaca Al-Quran kemudian membaca terjemahannya yang akan membawa kepada e, lamanya e, apa namanya waktu untuk menghatamkan Al-Quran atau mana yang lebih utama antara menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan atau terus membacanya saja? Kalau Kair melihat dari apa yang kita lakukan, yang kita baca atau yang kita dengar tadi itu maka yang lebih afdal itu banyak membaca, banyak menghatam. Karena kita memiliki insyaAllah waktu satu tahun itu 12 bulan Maka ini khusus bulan ini dikhususkan untuk sering atau banyak membaca Al-Quran Bagi kita untuk menterdaburi silakan terdaburi pada bulan syawal, bulan-bulan yang lain gitu ya Tapi pada bulan Ramadan ini diperbanyak untuk membaca Al-Quran Begitu juga bagi kita yang ingin menghafalnya Maka hendaklah pada bulan Ramadan ini yang hafal kita tetap kita lanjutkan Ya Uh, yang sudah dihafal Yang belum dihafal Bacaannya aja Yang di uh, Perbanyak bacaannya Nanti di luar Di bulan Ramadan Mulai kita Membaca lagi Ya Allah Atau mulai kita menghafal lagi Jadi Intinya Kalau kita lihat Perbanyaklah Untuk membaca uh, Al-Quran Baik Jazakallah khair Ustaz Kita angkat kembali Dari pertanyaan pesan singkat Dari Umm Zaki Di Bekasi Ustaz mau menanyakan Apakah orang yang miskin Tetap diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakat Dan apakah batasan seorang itu uh, Diwajibkan mengeluarkan zakat Di bulan Ramadan di khair? Ya, orang miskin Kalau misalkan maksudnya candi adalah Zakat, zakat fitrah Maka Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu Adalah orang yang memiliki Makanan Lebih dari satu hari Ya yani, Seseorang memiliki Makanan mencukupi Keluarganya satu hari Kelebihannya itu Dia berikan untuk zakat Tapi kalau seandainya Dia adalah orang miskin, dia tidak memiliki Apa Dia tidak memiliki makanan Yang akan dia Berikan untuk anaknya, maka dia tidak Wajib mengulakan zakat fitrah Adapun kriteria Miskin, ini ada fakir Ada miskin, fakir adalah Orang yang tidak memiliki sama sekali yang miskin adalah orang yang memiliki tapi tidak mencukupi Dalam makna atau kriteria orang miskin ini Berbeda-beda pendapat ulama dalam masalah ini Malahan ada di antara pendapat yang mengatakan bahawa Kalau seorang yang tidak ada bekal untuk selama satu tahun itu adalah miskin Nah jadi uh, Orang miskin uh, Dia berhak mendapatkan zakat Orang miskin dia berhak mendapatkan zakat Namun orang siapa yang ber, Wajib membayarkan zakat fitrah Adalah orang yang memiliki Kelebihan Makanan pokoknya pada Hari ini Nah, kalau seandainya lebih Maka wajib dia mengeluarkan zakat Kalau seandainya, oh tadi ada Orang yang mengasih dia zakat fitrah Sehingga uh, berasnya banyak Maka wajib dia mengeluarkan Zakat fitrah walaupun dia adalah orang yang dikategorikan dalam miskin yang boleh menerima zakat. Namun kalau zakat zakatul mal tentu tidak wajib bagi kita bagi dia, karena dia adalah orang miskin. Karena zakatul mal itu memiliki syarat-syarat baru bisa dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Kita angkat kembali dari pesan singkat ada beberapa pertanyaan yang sama dari kau muslimah yang menyampaikan Diantaranya dari Ibu Mary Kalau seorang wanita sedang nifas Di pertempatan di bulan Ramadan Maka apakah yang wajib baginya Mengkoboknya atau cukup dengan membayar fidyah saja seperti halnya Ibu hamil Dan menyusut ya. Khair? ya terima kasih uh, Orang nifas, uh, wanita yang nifas Atau haid, dia wajib Membayar mengkobok Wajib mengkobok Adapun orang yang Eee uh, Hamil, ya atau orang menyusui itu tidak sama dengan nifas. Walaupun uh, sebagian ulama dia berpandangan bahasanya orang yang membayar uh, orang yang seibu men yang menyusui atau ibu yang hamil itu harus dia mengkawpok. Namun kalau kita lihat dalam riwayat Ibn Abbas dia mengatakan ya uh, bahwa orang uh, apa namanya orang yang ibu yang menyusui dan ibu yang hamil Cukup membayar video. Adapun ibu yang haid dan nifas, maka uh, dia mengkhazaninya. Wallahu amin. Terima kasih alhamdulillah. Kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullah. Pesan kami beberapa uh, karyawan dari satu perusahaan yang ke Bertepatan di bulan Ramadan dan di penghujung akhir Ramadan tidak mendapatkan libursa Bagaimanakah tata cara atau kiat-kiat bagi kami untuk tetap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar Pada penghujung uh, di bulan Ramadan itu dan Ataukah pertanyaan berikutnya apakah ke, uh, malam Lailatul Qadar hanya akan didapat oleh orang-orang yang memang memfokuskan diri untuk itikaf di masjid pada malam-malam tersebut Jazakallah khair Ya, Apa makna dari malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan? Adalah ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah seribu bulan Seorang yang membaca Al-Quran pada malam itu Dia lebih baik daripada membaca Al-Quran selama uh, seribu bulan Malam Lailatul Qadar itu semua orang akan mendapatkannya Akan melaluinya Karena malam itu mulai tergelam matahari sampai terbit fajar Namun ada orang yang betul-betul bersemangat, ada yang tidak Bagi kita yang bekerja di e, perusahaan yang kita mungkin e, termasuk e, masuk malam misalkan Tidak bisa kita etikaf, tidak bisa kita di masjid Maka e, di selang, e, waktu kita bekerja itu perbanyaklah berzikir, perbanyaklah kita membaca Al-Quran Ya mudah-mudahan Ibadah yang kita lakukan pada malam Kebetulan ada malam lelitur kader Itu adalah ibadah yang lebih baik dari uh, Seribu bulan Jadi ibadah uh, malam lelitur kader itu Tidak khusus hanya kepada Orang yang ada dalam masjid Bagaimana dengan orang yang ada di rumah ya? Jadi tentu Orang yang berada di masjid Lebih konsentrasi dia beribadah Ketimbang orang yang di rumah Dan orang yang di rumah pun Lebih konsentrasi dia daripada dia tempat kerjanya nah, Jadi Keseriusannya itu lebih uh, tinggi dan meningkat wallahualam. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di landline phone 021 8236543 dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pada siang ini kita sedang mengadakan live interaktif berkenaan dengan uh, puasa Ramadan, silakan Anda bisa menghubungi kami di landline phone 021 8236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa di mana? Orion oh, Fauzi dari Bintaro Pak. Silakan Pak Fauzi uh, Maaf ya ini saya mau nanya uh, Saya pernah dengar kalau Mengatakan Al-Quran itu enggak boleh lebih cepat dari 3 hari hmm. Tapi tadi kan para ulama Cepat sekali gitu Pak yeah. Jadi demikian menjelaskan Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagaimana Jazakallah khair Pak Fauzi Silakan yeah. uh, Pertama kita melihat Eee uh, pada hari-hari biasa Itu adalah membaca Al-Quran e, Seperti saya benjubir Dia membacanya setiap e, Di luar dari bulan Ramadan Itu sekali enam hari Dia khatamkan ya? Tapi pada bulan Ramadan Dia tingkatkan frekuensinya Dan kita lihat juga Pertama Kenapa frekuensinya sangat tinggi sekali bagi ulama Karena mereka Pertama Uh, mereka sudah hafal Al-Quran Al-Quran itu dia baca Sudah sama dengan kita membaca Al-Fatihah Nah sehingga uh, Bacaan mereka itu Sangat lancar Dan Ada nama bacaan itu adalah dengan sert, dengan Cepat gitu ya uh, Kemudian uh, Di luar-luar di luar, di, di, luar, di luar Ramadan Itu adalah saatnya kita untuk Lebih terdabur bacaan kita ya wallahu alam. Jadi ini dikhususkan hanya pada bulan Ramadhan saja dan ditingkatkan bacanya pada bulan Ramadhan dan itu kita lihat uh, Imam Syafi'i malam pada di luar bulan Ramadhan dia menamatkan Al-Qur'an itu setiap bulan itu 30 kali. Berarti hari-harinya dia baca terus gitu ya. Nah, kita lihat uh, juga uh, seperti apa yang dikisahkan uh, oleh Syekh Abdul Muhsin Abad tentang biografi Syekh uh, Bimbas Syekh Bimbas itu kalau dia di rumahnya, dia ada tempat posisi, uh, dia selalu berjalan di samping dia jalan itu dia mengulang hafalannya kalau beliau sedang duduk di mobilnya pergi kemana, dia tetap mengulang hafalannya nah ini kita lihat, uh, dia selalu membaca Al-Quran, berarti kita melihat bahwasannya kehidupannya, dia selalu membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wallahu a'lam. Dan itu juga menunjukkan kepada kita gambaran semangat mereka sendiri. Iya. Kedekatan para koran. Ah, kedekatan para Baik, kita berikan kesempatan kembali di landphone 021 8236543. Telepon dong. Halo. Halo. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dengan siapa? Are Johardy lah. Di terjelas, Pak. Dengan siapa di mana? Johardy di lah Sumatera Selatan Ah, lah. Baik, silakan. Ya, sekali ya. Yang saya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Ini entar dari baru datang dari Ustaz Salahuddin. Temu nyampe ke sana hari Selasa. Tapi di sini kurang ditanggapi terakat, Pak. Iya. Nah. Bagaimana cara untuk di kata katanya namanya Lahat ya masyaallah iya itu saja Pak Johar Baik jazakumullah akhir atas pertanyaannya silakan iya jazakumullah khair uh, mudah-mudahan datangnya seorang dai yang salafi ke Lahat uh, tempat Bapak ini merupakan suatu angin segar untuk bersebarnya dakwah sunnah uh, memang dakwah sunnah ini tidak semulus apa yang kadang-kadang dibayangkan Ketika kita tinggal di, di Jakarta Atau di kota-kota besar Kadang-kadang eh, eh, nilai atau orang-orang menanggapinya dengan cuek itu sangat tinggi Sehingga kita bisa berjalan dengan baik Tapi kalau di kampung eh, Kita berbicara di ujung di ujung kampung Sudah diketahui oleh orang di ujung kampung yang lain lagi Nah ini eh, pertama Uh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah, orang yang ingin mamar ma ma'ruf dan mungkar termasuk adalah beda'wah. B dia adalah seorang alim, kemudian seorang yang rofiq, uh, yang uh, berlemah lembut, kemudian orang yang halim, orang yang bijaksana. Maka ini uh, tantangan yang seperti itu satu hal yang yang suatu hal yang lumrah. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia beda'wah. Dia di, mendapatkan tantangan yang berat dari uh, keluarganya sendiri Dari familinya, dari uh, masyarakatnya Malahan beliau dilempar dengan batu Kalau kita lihat uh, mungkin masyarakat kita ini tidak ada yang sampai seperti itu Tanggapan mereka, uh, sikap mereka Mungkin karena kejahilan mereka Maka kita, tidaklah kita beransur-ansur memberikan uh, penjelasan kepada mereka Sesuai dengan kadar pemikiran mereka jadi kita sampaikan perumpamaan-perumpamaan uh, yang mudah mereka cerna, sehingga kita uh, tanamkan Tauhid kepada Allah Sunnah uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Uh, kita ajak uh, orang-orang pemuka-pemuka yang ada di sana. Kita hubung, uh, hubungi mereka dengan baik, berlemah-lembut. Kalau seandainya dengan ucapan kita mereka belum bisa menerima, kita kasih dia hadiah. Buku, CD Atau apa yang bisa kita berikan Sehingga uh, kalau kita lihat Rasulullah s.a.w Ketika, uh, ketika uh, dengan Orang-orang yang baru masuk Islam Ketika uh, Fatul Makkah uh, Tak kota Makkah Rasulullah s.a.w. berikan kepada pemuka-pemuka masyarakat itu uh, Pemberian yang besar 100 onta Sementara para sahabat uh, Orang ansar Yang betul-betul berjuang bersama Rasulullah Tidak berikan apa-apa Namun kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan uh, kedekatan hati agar mereka itu kuat hatinya dalam Islam dan kecendungan dalam Islam dengan cara memberi kemudian kita dengan tegur-tegur sapa. Ini yang perlu juga kita ingatkan bahawa dimanapun juga kita adalah kita tegur sapa dengan masyarakat sekeliling kita. Kebenaran itu adalah berat bagi orang yang tidak mengetahuinya. Dan janganlah kita perberat lagi dengan sikap kita yang kurang bersahabat dengan mereka. Nah sehingga dua keberatan yang mereka pikul sekaligus Maka itu bisa menyebabkan mereka akan lari Rasulullah SAW mengatakan Yassiru wa la tuassiru Mudahkan Jangan dipersulit Selagi suatu permasalahan yang bisa kita mudahkan Mudahkan Jangan kita persulit Wabashiru wa la tunaffiru Berilah kabar gembira kepada mereka Dan jangan mereka jadikan mereka itu lari Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kepada dai yang datang ke sana kemudian kawan-kawan kita yang sudah mengetu sunnah hendaklah kita bersatu bersatu kita dengan ustaz kita bersatu kita untuk memikul dakwah ini dengan baik saling tolong menolong jangan kita mengibahi ustaz kita jangan kita mengunjing ustaz kita jangan kita uh, apa uh, bernilai negatif kepada ustaz kita sebab kalau kita menyebarkan hal-hal yang tidak baik tentang Ustaz itu akan mengakibatkan terhalangnya orang-orang lain datang untuk menuntut ilmu kepadanya. Nah ini nah, perlu kita uh, uh, ingatkan kebersatuan dan kebersamaan kita semuanya sehingga dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Wallahu a'lam. Nah, Jasa kebakar dan demikian Pak Johar semoga Allah memberikan kemudahan dan kita angkat kembali bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di 8236543 dan sudah ada satu pelafon yang menunggu. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa? Dengan Um Mustafa di Kalimantan Barat. Eh, ahlan. Silahkan Um. Eh, Ustaz, ana mau bertanya, uh, Ustaz tadi mengatakan bahwa uh, malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada seribu bulan. Yang ingin ana tanyakan apakah uh, kita boleh berniat untuk uh, meraih malam Lailatul Qadar dalam bulan puasa ini? Iya. Oke, itu saja, Um. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah wa itu niat yang sangat bagus sekali Dan malah Rasulullah S.A.W. mengatakan Taharruulailatul Qadr Filwitr ya. Ya. Fi, uh, fi ashr awakhir Min Ramadan Kata Rasulullah S.A.W. carilah ya, Berarti kita Waduh saya ingin Dapatkan malam ala qadar Pada bulan Ramadan ini Ya Bagaimana caranya? Andalah kita tingkatkan Konsentrasi ibadah kita Pada malam-malam ganjil Persepuluh hari terakhir Yaitu niat yang paling sangat bagus sekali Mudah-mudahan semua kaum muslimin memiliki niat yang sama Wallahu'adam Jazakallah khair Ustaz Dan kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Dari pendengar kita yang Hasanah di Cibubur Alhamdulillah Ustaz anda baru mengenalkan hads yang hak ini Dan tadi Ustaz mengatakan siapa yang meninggalkan salat bersama imam Dan sampai imam selesai maka ia akan ditulis sebagai Qiyamulail Ya yeah. Lalu bagaimana dengan para uh, kaum muslimin atau akhwat uh, apakah uh, yang melaksanakan salat tarawih bersama di masjid uh, juga demikian? Iya. Yang pertama Rasulullah uh, sallallahu alaihi mengatakan dalam sahih, uh, sahih Muslim la tamna'u ima Allah masajidal Allah jangan dilahalangi wanita-wanita datang ke masjid. Wa bawyutu hunna rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, yeah, kalau seandainya solat di masjid itu pahalanya 27 kali lipat atau 25 derajat, maka kalau wanita dikatakan Rasulullah rumah mereka lebih baik bagi mereka, tetapi pahalanya lebih tinggi dari itu. Kemudian uh, uh, berhentat semuanya kepada uh, solat uh, tarawih. Kalau seandainya ada akhwat yang ingin solat tarawih, fobol, terfadol. fobali, silakan dia melaksanakan solat tarawih. Kalau seandainya dia melaksanakan tarawih di rumah pun adalah uh, uh, boleh. Kalau seandainya dia melaksanakan solat uh, uh, tarawih bersama imam sesuai dengan hadis tadi, maka dia juga mendapatkan kamilailah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Kali angkat kami dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Berkenaan dengan niat berpuasa, adakah uh, niat khusus untuk berbuka dan syahur yang Uh, disyariatkan untuk dibaca dari Eko Dinagrek dan pendengar lain bertanya tentang pembacaan Allahumma kasumtu yang biasa diperdengarkan di televisi dan di radio-radio dakwah. Apakah ini ada uh, asal yang sahi, Jazalkal? Iya. Pertama niat itu adalah di hati. Niat itu adalah maksud hati, keinginan hati, tujuan hati. Itulah namakan dengan niat. Ketika kita Eh, di depan kita ada dua gelas Satu susu, satu teh Ketika kita mau Pengen ngambil teh Ya kita ambil teh Ada niat kita di hati kita ya, Untuk ngambil teh itu Tidak perlu kita sengaja aku mengambil teh Tidak, begitu juga dengan puasa Puasa adalah tekad kita Oh saya besok pengen puasa nah, Kita lihat bagaimana Orang ingin puasa itu Dia solat tarawih, Dia bangun eh, sahur Uh, yang biasanya dia ngorok Biasanya dia tidur dengan dengan nyenyak Nah pada malam itu uh, Dia bangun Dia siapkan Dia bangun itu untuk makan Ibu-ibu Juga dia masak pada malam itu Biasanya dia tidur Tapi dia masak Untuk apa dia masak? Untuk apa dia makan pada waktu itu? Tidak ada lain adalah Karena dia ingin puasa besok Perbuatannya itu sudah menunjukkan Dia punya tekad dan niat Coba kalau kita lihat bagi ibu-ibu uh, yang punya halangan, misalkan dia punya yang datang haidnya, enggak ada keinginan sedikit pun dia memiliki pua, uh, niat untuk untuk puasa besoknya, tetap dia bangun untuk membantu suaminya yang akan puasa. Ah, tetapi dia tidak punya tekad di hatinya. Nah, tekad atau tidak tekad inilah yang namakan dengan niat. Ya, uh, ada pun berbuka puasa ya, uh, pertama. Uh, hadis bagaimana katakan oleh Syekh Albani hadis yang yang uh, Allahumma lakasumtu bika amantu itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang bisa kita pegang, hadis yang adalah hadis sahih adalah zahabadh-dama'u wa batallatil-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Kapan kita baca ini? Kita baca setelah kita meneguk air. Ya karena kita mengatakan Allahumma uh, kita mengatakan zahabadh-dama'u Ya, Zahbab zahmau telah hilang dahaga Kapan hilang dahaga? Sebelum makan Terus sebel, sebelum minum atau setelah minum? Sebenarnya. Terus setelah minum Nah tapi sebelum minumnya apa yang kita baca? Baca bismillah ya. nah, Kita baca bismillah, kita ambil air Atau kita kalau ada rutab kita ambil rutab Kalau seandainya ada korma kita ya, Makan korma, kalau tidak Air putih ya. ya. Lalu setelah kita menunggu air Kita membaca Zahbab ya. zahmau wa bitalatil uruq wa thabatil ajul insyaAllah Wallahu anhu